«Бо за півгодини замкнуть. Надасте за рецепісом. Ось вам гроші. Кілько тут маєте?» «П'ятнадцять крейцарів», – мовив баран, беручи гроші. «А лист як маєте надати?» «За рецепісом. Що пан мене питають? Якби я був дитина? Чи може пан думають, що я одурів?» «Ого, я зараз». І він ухопив лист і гроші, і рушив із спокою. «А зараз вертайте і принесіть рецепіс», – крикнув йому навздагін Вагман. «Зараз буду», – відгукнув уже з надвору баран. Але коли вийшов за хвіртку і опинився на вулиці, йому стрітилась перешкода, яка відвернула його кроки і його думки відразу в інший бік. Він зіткнувся майже лицем у лице з Регіною, пізнав її і в ті же хвилі почав пригадувати собі, що хтось колись велів йому слідити за нею. Надармо селкуючись пригадати собі, хто й коли, він пішов за нею на зерці. Аж коли побачив, як вона війшла в сіни його дому і піднялась на сходи, що вели до помешкання Рафаловича, і він пригадав собі наказ Стальського і, зареготавшися на самовито, побіг щодуху до реставраційки, де Стальський, звичайно, проводив вечірні години. Він і сим разом застав його тут. При однім столі відгородженій ниші сиділи Стальський, Шварц, Шнадельський і ще два якісь панки з заповними гальбами пива. Баран став у дверцях нижі і, витріщивши на Стальського свої несамовито блискучі очі та розтягши широко уста до усміху, покивав пальцем, не кажучи ані слова. «Все ти, баране?» – мовив Стальський. «А що там? Маєш що сказати мені?» Баран, не кажучи нічого, засміявся, значучи, і кивнув головою в той бік, де було помешкані Рафаловича. «Що?» – скрикнув Стальський, зараз догадавшися. «Чим діло? Те, що я казав тобі?» Баран, Потакнув головою і знов засміявся. Тепер баран знов потакнув головою і зробив жест обіймання та цілування. Стальський зірвався з місця. Панове, прошу вас за свідків. Не розпитуйте нічого, лиш ходіть, на хвиличку. Пиво нехай лишається. Прошу за мною побачити щось цікавого. І всі мовчки посунули лавою з реставрації і під проводом Стальського подались до Євгенієвого помешкання. У довгій стуканині, коли Галас у сінях наробив розруху в цілій камениці, Євгеній відчинив. Усі панове під проводом Стальського втовпили в кімнату. Крізь двері, що лишились відчинені, валила з надвору до покою студена пара. «Пане!» – крикнув патетично Стальський, спинившись якраз проти Євгенія. «Де моя жінка?» «Не знаю, пане Стальський», – блідночі на лиці, але рівним спокійним голосом відповів Стальський. «У мене її нема». «Ні, пане, вона у вас!» – відносячи голос, мовив Стальський. «Я прошу вас не скривати її, а зараз видати мої руки. Запевняю вас, що її тут нема!» – змагався Євгеній. «Берешите, пане!» – ревнув Стальський і, прискочивши до бірка, хопив Регінин саквояжик, який вона лишила. «Бачите? Ось доказ її саквояжик. О, тут на замку її підпис. Вигравіруваний. Прошу, панове, подивіться!» «Помиляєтесь, пане Стальський», – мовив Євгеній, не тратячи супокою, – «Вашої пані тут нема». «Речовий доказ! Речовий доказ!» – з тріумфом кричав Стальський, потрясаючи саквояжиком. «Оце сама не прилетіло з мого дому, не впало на ваше бірко. Де вона? Покажіть її!» «Пане, спокойтеся, я вам виясню все». «Де моя жінка з кричав Стальський, насупаючи до Євгенія. Сей цофнувся кроком взад. «Пане Стальський», – мовив він остро, – «не забувайтеся, ви в моїм домі. Вдерлися насильно, з компанією, нападом. Ображайте мене, пам'ятайте, що я цього лазом не пущу». «Де моя жінка?» – репетував Стальський. «Віддай мені жінку, а тоді говори й роби собі, що хочеш». «Кажу вам ще раз, її нема тут». «Була перед тим у канцелярії, не застала мене, ждала і пішла, забувши оцей сакояжик. «Неправда, неправда, вона перед хвилею була тут і мусить бути тут. А ну, панове!» Мовив він, обертаючись до свого товариства. «Перешукаємося гніздечко». «Не смійте рушитися з місця!» – крикнув Євгеній. «Що, ти мені заборониш? Ти, смаркачо!» – крикнув Стальський і рушив до дверей спальні. В цій хвилі Євгеній скочив до нього, одною рукою вхопив його за горло і здушив так, що Стальський тільки зіпнув і вибалушив очі, а другою пхнув його в груди так міцно, що Стальський, мов спращі, вилетів за двері через вузенький коридорчик і з гуркутом покотився долі сходами. «За ним!» – крикнув Євгеній до інших, що стояли, не знаючи, що робити. Шнадельський перший сунувся наперед до Євгенія, але усього в руці в цій хвилі блиснув револьвер якого дуло опинилось на кілька цалів перед очима Шнадельського. Прошу, гречно, ось туди дорога, мовив Євгеній, держачи револьвер у простертій руці. Два панки, що держалися ззаду, перші висмикнулися з кімнати, а за ними, цухаючися за вийшов і Шнадельський. Євгеній замкнув за ними двері. Потім узяв з Бюрка лампу і, застукавши до дверей своєї спальні, ввійшов до середини. В спальні горіла свічка. Регіни не було ані сліду, тільки дверці, що вели зі спальні до маленьких сінець, які знов дверима виходили на ганок, показували, куди вийшла вона. Євгеній заглянув до тих сінець на ганок. Регіни не було ніде. Розділ 56. Барана не було при тих подіях у Євгенієвім помешканні. Коли все товариство під проводом стальського вийшло з шинку, баран йшов також з ними. Та ось на вулиці його взяв за плече Шварц і заговорив стиха. «Відки, баране, був у вагмана. Він дома?» «Дома. Сам?» «Сам. Що робить?» «Не знаю, певно, гроші річить. Вислав мене на пошту». «На пошту?» «Так, з оцим листом. Велів надати за рецепісом і зараз вернути». «Давай сюди лист», – шепнув Шварц. «Але ж я маю занести його на пошту», – спережався баран. «Я занесу сам, давай». «А Рецепіс?» «Занесу Вагманові. Я і так маю поговорити з ним». «Ну, то про мене, тут є гроші на Рецепіс». «Не треба. Іди до Шинку і кажи, дати собі за них пива. Я зараз прийду». «А ви за свої зарекомендуєте?» «Так, іди, не трубуйся». Баран пішов до Шинку. Шварц забіг також за ним і, вскочивши на нижі, де сиділа перед хвилею товариство і де стояли ще ледве надпиті гальби пива, зирнув на лист, що таким дивним способом дістався йому у руки. Лист було адресовано до графа Кшевотульського. «А це що таке?» – шепнув Шварц і, не думаючи довго, роздер коверту. В коверці була картка паперу і квит. На картці було написано по-німецьки. «Платячи мені гроші – за відомі папери, ясновельможний граф забули у мене квит, посилаю його поштою, вагман. А квит, нотаріально легалізований, виявляв, що за продані довжові папери, виставлені на ім'я пана Брикальського, під застав його майності на суму 70 тисяч гульденів, граф Кшивотульський заплатив їх властителі вагманові умовлену суму 50 тисяч гульденів. Одержавши цю суму, вагман передає папери і зрікається,